Des de la platja del Borbó de Calilla de Palafrugell, l'alcalde, doncs, per tot Catalunya, per tot Andorra, ara mateix, i per gent que ens escolti des de qualsevol punt del planeta, ja sabem que això de les noves tecnologies, un ens pot escoltar des de tot arreu i s'ha de vigilar molt el que es diu, senyor alcalde. Bon vespre. Bon I gràcies per ser aquí un any més, eh, retrasmetent les, les sabaneres per a tothom que ens pugui escoltar, com deia bé en Rafael i ara doncs, com deies tu amb això de l'internet ens poden escoltar arreu del món, per tant, no és cosa per no seguir aquesta edició de la Cantada de Veneres, una edició que com s'afronta, ara com a nou alcalde, com a reelecció de l'alcalde, més tranquil que les dues anteriors no, igual, igual igual, vull no tinguem en compte que això és, el muntatge aquest és un muntatge que n'està fent any rere any que hi ha un equip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 perquè portem 53 anys organitzant-te'l. I s'ha anat fent uh, uh, pas a pas, esgloó, esgloó. Jo, jo recordo de criatura sent aquí, perquè no es va fer, la primera no es va fent aquí, es va fer davant de la vela, a la plàgia d'aquí al costat, a la del Calau, uh, aquí asseguts a la sorra, el següent ja es va passar en porbó, en el tercer any es van posar-hi cadires, uh, llavors va, es van canviar i es van posar en la roca, I després es van posar les, el, tot, tot el que és la tarima, no? Val? O sigui,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 aquest impacte econòmic, però jo dir faria una, una altra referència a l'impacte emocional no? jo recordo d'una experiència particular que vaig estar per una qüestió personal a Mallorca, a Palma de Mallorca me vaig identificar com a personatge de Palafrugell persona de Palafrugell, no, mm. no com a Arcalda perquè no, allò no, no, venia, no, venia, no venia en qüestió, vaig dir que era que era de Palafrugell, i aquella persona una persona d'uns un 60 anys m'ha dit, ah, Palafrugell, Calella de Palafrugell i de Vaneres, no? Això dius, ah, ah, ah, ah, ah, això no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 és una altra tipologia de gent que ve val? No hi ha el petars que això també t'implica molta més de xla. La gent recull molt més. però bueno, evidentment no és com un, com un diumenge normal, però eh, es fa dir. Si avui l'IPEEP té molta feina, a partir de demà a primera hora de matí a les 6 del de matí, eh, ja tindrem doncs, tot el que és la, la, la part de, de netteges també doncs, el 100% posat en aquí en poder deixar-ho tot preparat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 i he prometut que no es podien gravar. He era d'adat la seva qualitat artística musical del meu pare, però també he era d'adat aquesta estima, no? I, ja, I si pots, i a més l'estima de la seva manera preferida que era la canya dulce, que la tornada ell la cantava a ple pulmó i jo si tinc l'ocasió i no m'agraven també la canto tota ple pulmó. Ara la posarem, si cas, quan acabem i el deixem cantar una mica. Uh... que per cert, l'any del 50 è aniversari el grup Porbot la va la va tocar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 Està molt bé, eh? està assegut a casa, en el sofà, algun any que jo no he pogut baixar per les rons que sigui, amb els nens petits i tot això, no me la perdia eh, per TV3 i l'escoltava per TV3, però veure, sentir, eh, no ja no tant les sabaneres, sinó mm. l'ambient la, la, aquest, és una cosa que s'ha de viure en primera persona i jo n'he bueno, viscut moltes en tots els llocs, eh? vull dir inclús a vegades, a vegades de jove ajudant aquí, amb, el, amb algun bar d'aquí, de, de qui érem amics doncs donant-los un de mà, també treballant eh, a les barques, a les roques eh, sagut a tribuna eh, a qualsevol lloc, una bona cantada de... i sobretot a la terrassa de Can Valle, que també doncs, era un dels llocs ideals per poder-la sentir en les seues bones èpoques Doncs eh, deixarem ja que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 Uh, Pilar, aclarim eh? perquè potser la gent diu Erans, Pilar, Heranz, són família que nosaltres sapiguem no eh? se separa una R, una R. Erans Erans, sí? però no tenim res I, i nosaltres doncs que sapiguem no sé, que podria, si rebusquéssim el nostre arbre genealògic potser trobaríem alguna, alguna algun vincle de sang però no, no, som, no som família pas directa Pilar, uh, aquest any viuràs la cantada una mica diferent, eh? sempre estaves a uh,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 No sé Lluís si la coneixies tu aquesta, aquesta anècdota. Bueno, jo sí ho sabia i això sempre a totes les cantades que s'han fet en el, en el Sant Roc, doncs, sempre eh sortia el gall de el gall d'Alberquito de Nàquer, no? Dir, era una, com una tradició ja. Sí, sí. <laughs> doncs, eh, Lluís, també tenim una tota convidat que sí, has anat a buscar. Sí, ben, ten permutat no, un premsi sí. si si si que, seu, tenim a l'Enric Frigola. Hola, bona nit, bona nit. Enric, bona nit, Enric, el president de la, la de la Fundació Ernest Morató. I bé, eh, hem vingut aquí pues, també per donar-nos una mica la seva opinió i la seva idea pues, de lo que és la cantada i de com la veu aquest any, eh, bueno, envoltada d'una mica amb la polèmica també que hi ha hagut de... Si és que es pot dir polèmica? que sí, se n'ha parlat de, del tema doncs, de, que ha pogut aportar la direcció artística al voltant de, de, de posar la mirada sobre les lletres. No? Sí, eh, sí, sí, el... sobre aquest tema.è tema que, que el país reclamava amb urgència. El país reclamava amb urgència. No sé. Què, què em pregunteu? De la cantada clar, ara no ho sé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 parlant de, de que potser n'hi ha masses d'estimes, cada any n'hi ha més i no sé si hi ha públic, per potser en res. en qualsevol cas TV3 transmet en directe aquesta cantada, la qual cosa la fa singular i la fa diferent a totes les altres, aquest any mmm, pel que he llegit i pels grups que actuaran em fa l'efecte que, que estarà molt bé, eh, no sé, de galls, no? Sí. De galls. També parlàvem de galls, sí. sí espero, no. espero que no n'hi hagi gaire. Esperem que no. Esperem no, gaire, que no. Eh? O, cap. o cap, o cap. No, o cap. Un, un sí, un sí, qui serà, no? No sé, no sé. No sí, no sí. bueno, deixem-ho. Deixem-ho a l'aire. Que, no, que no Deixem-ho a deixem l'aire, sí. A Calella, dels galls, no es tant, tant. Però pis per la tele, sí que... O sigui, ho heu escoltat per la tele. La tele és molt traïdora en aquest aspecte, no? I aquí la... pot no haurà, passar una mica no desapercebut, eh? Sobretot si el gall és...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 Pot haver-hi una manera més o menys picantó, una manera, en fi, amb, amb dobles intencions, Per això la música ha estat sempre, i en qualsevol tipus de música hi és. Per una manera que es diu, ostres tu, quina manera més bascoista, de les que s'han fet aquests últims anys, jo no ho crec cap.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 no, hi, no hi ho veu, pensant, ho veu com normal, lo no? veu com normal, que sigui. Sí, sí, així. sí però la cosa es deixarien de cantar.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 no fos cas que que hagués fotut que trob... la pota amb alguna en trobéssim alguna de perduda no, pel això barri antic eh? Eh? no, sí. això... no trobéssim saber. alguna cosa rara el barri ah, ah, diu que es feies l'estret en allà amunt al d'això sí, sí. eh. això es pot interpretar de moltes maneres que jo crec que això el meu admirat Josep Plan diria collonades i jo també en aquest cas li agafo la paraula i ho dic, a mi em preocupa bastant més la qualitat musical per com a sí. músic, que no pas aquests temes eh, que són anecdòtics. I, curiosament, amb aquesta no s'hi posa ningú. Sí. Jo, jo el, el que crec, i la pila crec que està d'acord amb més que no estem parlant ja massa d'aquest tema. Sí. Eh? Sí, jo crec sí. que, que li han donat una volada que no té, bueno. no té la volada que hauria de ser. Que s'hauria de circunscriure, si cas, amb, amb les persones que volen fer-ho, que volen parlar-ho, que ho parlin, que ho diguin. Que ah, rates... Això mateix. Jo. Que s'ho no. facin. Nosaltres ja ho hem dit, ho hem comentat, hem fet i puntó tot i apart. Eh? aquí s'ha acabat, aquí s'ha acabat la sopa. Molt bé. Bueno, no, va, sí, a, començar. a començar, doncs, i la senyora que esperarà per allà dalt, sí, sí. o sigui que, eh? Sí, sí. Bueno, o el va. Eh, s'ha això? doncs gràcies per haver-nos acompanyat a l'Enri Frigola, a l'Antoni Màs, on abraçat Antoni, gràcies. I